Anni fa, anni fa, quando frequentavo le scuole medie più o meno, si poteva trovare nei chioschi e nelle tabaccherie una serie di cartoline intitolata "Se Milano avesse il mare". Erano delle vignette lucide in bianco e nero come si usava allora e raffiguravano con una tecnica di fotomontaggio piuttosto rozza delle improbabili scene di spiaggia in Piazza Duomo, scogliere davanti alla stazione centrale, attracchi di battimenti al Corso D'Urso il risultato non poteva essere che grottesco ma qualcuno evidentemente piaceva tanto è vero che se ne continuano a vendere se ne continuavano a vendere per un pezzo e ancora oggi c'è chi se ne ricorda tra costoro tra costoro deve annovelarsi qualcuno che ha un certo peso nel governo attuale della città tanto è vero che dall'altro ieri per la seconda stagione consecutiva il mare a Milano È bastato per ottenere lo spaviger attorno all'arco della pace in Piazza Sempione, non so quante tonnellate di sabbia del Ticino, collocarvi due piscine, 200 sedie a sdraio, destinarne un settore a campo di beach soccer, beach volley, bocce e calcio balilla umano, qualsiasi cosa esso sia, a redare l'area a selva con gazebo e strutture a vela capace di accogliere bar, locali per i due massaggio, eh, parrucchiere, lettini abbronzanti e quant'altro, compresi gli impianti necessari per navigare in internet senza fili e poi metterci rose, ulivi, bambù e palme che l'anno scorso erano artificiali, ma forse quest'anno saranno autentiche, sia pure in vaso. Il mare in senso stretto, quello con l'acqua, le onde e le correnti, naturalmente non c'è e a farne invece non bastano le due piscine perché quella per adulti misura 10 metri per 5 e ai bambini, povere creature, ne tocca una di soli 6 metri per 3 ma la spiaggia, la spiaggia in un certo senso sì e l'anno scorso in verità i nostri concittadini hanno mostrato di gradire l'iniziativa firmata dall'assessore ai grandi eventi per il comune perché il nostro comune ha un assessore ai grandi eventi e su una cosa si afflotta in Piazza Sempione per un totale di 350.000 presenze che mica paglia. Può sembrare strano, a me è sembrato strano, ma è comprensibile. I milanesi notevolmente sono di bocca buona e per lo meno hanno imparato a fare di necessità virtù. È una città che da sempre si indulge di pore in mezzo alla propria vocazione autodistruttiva con un uso massiccio del surrogato e della falsificazione in una città che si è saputa o dovuta contentare del falso gotico del duomo, del falso romanico di San Ambrogio, del falso rinascimento del castello, del falso neoclassico della nuova scala, un surrogato di spiaggia, una falsa spiaggia, può avere un senso. Da tornare nel parco, in quello stesso parco, a poche decine di metri da quelle strutture, hanno montato da poco la falsa fattoria in cui i bambini ci dicono potranno scoprire ed evigli dal vivo come sono fatte davvero galline e caprette due specie animali che notoriamente vivono nei paesi urbani e poco più in via in piazza del Cannone c'è un falso villaggio di farsi casette che ospita varie attività commerciali e di intrattenimento che a quanto pare non si potevano proprio sistemare altrove e sono questi, e non altri, i grandi eventi che possiamo aspettarci dal comune. E sarebbe futile lamentarsene e pretendere che invece di una farsa spiaggia l'amministrazione fornisca ai cittadini un vero sistema di attrezzature sportive concreto, un complesso con un numero di piscine all'aperto e di adeguate aree verdi, eh, sarebbe futile Beviamo una verità dell'apparenza e gli unici progetti che intravedono gli amministratori e sono in perfetta conseguenza vita quelli che appaiono. Non è chiaro, tuttavia, non è chiaro quanto tutto ciò possa giocare al parco Sempione che è, quello sia sì, un parco vero realizzato con ampiezza di vedute e una certa eleganza di gusto, in un'epoca in cui la necessità di fondo della vita cittadina si prestava evidentemente più attenzione di oggi. Perché un polmone verde di 478 ettari non era niente male per la Milano di fine 800 e non è colpa di Emilio Alemagna che lo ha progettato se lo è stato praticamente l'unico in centro, nonostante il crescere attorno della città e ne si capisce quanto ciò possa giovare all'arco della pace che è un'insigne fabbrica neoclassica di Luigi Cagnola nonché uno dei pochissimi monumenti non taroccati di cui la città possa vantarsi, eh, già disturbato non poco dello alveo urbano in cui vuolsi voluto inserire, è sconciato da una specie di ringhiera da ballatoio attorno alla sestinga del San Giorgio di alle Quattro Vittorie del Putti e ridotto oggi a quinta decorativa di una vedicola attraversatura pseudoparnare che più che una Disney Venice del 16o rischia di assomigliare e l'anno scorso di fatto l'assomigliava a un piccolo carnaio eppure i milanesi i milanesi stando a quello che si legge eh, si direbbero anche troppo sensibili ai problemi del bonus e della dignità dei loro pochi monumenti e dei loro pochissimi spazi verdi non so se ricordate a tutto il baimame che hanno fatto appena due o tre settimane fa sul problema dei picnic extra comunitari nel verde pubblico il fatto che un certo numero di famiglie per lo più latinoamericane ma anche d'altra origine avessero preso l'abitudine di riunirsi a convito la domenica sui prati del Sempione e anche su quelli di giardini più periferici il Forlanini, la Montagnetta, il Parco L'Ambro questo fatto è stato additato in molti articoli e servizi, in infinite lettere ai giornali e con altre varie prese di posizione pubbliche o private come uno scandalo un intollerabile verso periferia un atto di violenza morale verso chi quegli spazi voleva semplicemente passare qualche ora in pace e non che nessuno ce l'avesse con gli ecuadoriani e i filippini in quanto tare eh, per carità esattamente come nessuno ce l'ha con i cinesi di via Paolo Sarpio e di via Bramante perché sono cinesi era un problema di ordine, un problema di decoro, di pulizia è un problema di una dignità che un eccesso di cartacce, lattine di birra e il fumo della carne alla griglia correva al rischio di negare, di ridurre a zero e in nome di questi valori l'amministrazione civica si è affrettata a intervenire a suono di provvedimenti coercitivi mobilitando anche i vigili urbani, mi sembra per impedire che si stendessero ottovaglie su quei prati e che si stappassero troppe biade. Oggi oggi la stessa amministrazione, qua stessa consente, anzi organizza in una zona al tempo stesso vera e monumentale che si dovrebbe doppiamente proteggere, un'aggregazione che quanto a capacità di recare molestie ai residenti, di esibire volgarità di ogni tipo e di far danni sul piano ambientale, supera di gran lunga qualsiasi barbecue ispanico o cinghalese. Eh, nessuno nessuno protesta. Nessuna protesta forse perché gli extra comunitari, essendo già piuttosto scurotti di loro, non hanno necessità di abbronzarsi esso quella finta spiaggia, state sicuri, non poggeranno mai piede. Insomma, se Milano fosse una città seria, se non fosse definitivamente inquinata dal razzismo e dall'indifferenza ironista verso i problemi degli altri, sì, mele contraddizioni non sarebbero ammesse. Ma anche questa in me È una proposizione assimilabile al se Milano avesse il mare di cui vi dicevo prima, e eh, in latino, in latino, che è una lingua precisa, bisognerebbe esprimerla con un periodo ipotetico di terzo grado, di terzo tipo, quello quello che esprime l'assoluta impossibilità.